E, Grebas gain, bestelako ekimen edo jardunbiderik e, darabizu delan gilera mobilizatu talburak eskuratzeko? Bai, bueno, gure izaerako eta gure tamainako sindikatu batentzat entzat e, bere lani garrantzitsuena da, enpresa enpresa egin dezakegu lana, bai. Eta hor, ba, bueno, ba, batetik bai dago negoziazio kolektiboa, gukere egiten dugu negoziazio kolektiboa, E, hori lan erreformaren kontrako borrokal lehen mailako tresnada, enpresan enpresa enpresas, enpresako itxarmenetan, ba garaipen txikia baina garrantzitsuak e, atera daitezke. Gero ba bueno, enpresas berriñetan langatazkak ditugu ereak direla eta kredoren konkurtsuak ere eta hor ba, bueno, lan oso txukuna egiten ari gara beste sindikatuekin batera ere. E, eta gu, ba, bueno, hortaz aparte, bai egiten dugula lan e, irmo eta potente bat bazterketa sozialaren inguruan Ezeka barruan daude struktura ezberdinak e, bazterketa sozialaren aurkako lanean Hemen Bizkaian argilan e, izenarekin arekin e, bueno, dago eratua eta bueno, ba, beste plataformekin ere lan egiten dute gure oso garrantzitsua da sindikatu barruan e, lan hori txertatuta izateaz e, Ze, bueno, os dugu ustez berdinketarik egin behar direla langileen artean, denokara langile, enplegua izan, enplegua ez izan, e, soldata izan edo RJ kobratu, kopratu, denokara langile eta sindikatu batek denon eh eskubideak defenditeko de balio behar Eh eta bueno, hortaz aparte ere, ba bueno, gero plataforma ezberdinetan parte hartzen dugu orain, e, ba, justo Bilbo Mailan eratu den eh sorraren kontrako edo sorraren auditoretsa egiteko plataforma horrtan ere e, sartu gara hori astapenetan dago eta bueno asko eh urrengo hilabeteetan ba bueno bere fruituak ematen hasiko da